prin intermediul pilotului Valeriu, iubiți ascultători, vi se aduce programul L044 din partea emisiunii creștine de radio Evanghelia Lumina Vieții. Iubiți și scumpi ascultători, ne aflăm cu studiul Cuvântului lui Dumnezeu pe care îl parcurgem de o bună bucată de vreme împreună. În Evanghelia după Luca, capitolul 3, vom avea pentru început versetul 21, acompaniat de explicații de care îl însoțesc. După aceea, cu voia lui Dumnezeu, prin bunătatea Lui cât și prin răbdarea pe care Dumneavoastră o arătați ascultând la aceste programe, vom păși în continuare. Mai înainte însă de aceasta, haideți să urmărim descrierea vieții fetei Davidia. Cu ocazia Lecțiunii trecute am aflat cum i-a căzuse într-o stare îngrijorător de depravată, în mod aparent fără nicio nădejde de recuperare. Astăzi însă citim despre un eveniment nou, încep să se ivească zorile în viața ei. Astfel, povestitoarea întâmplării ne spune următoarele. Într-o noapte de primăvară, câteva credincioase, ne-am dus în cea mai murdară Mahala orașului ca să mărturisim pe Domnul Isus sufletelor pierdute. Înainte de a pleca, cineva mi-a dărit un frumos trandafir. În timp ce mă minunam de frumusețea și gingășie acestei flori, am rugat pe Dumnezeu ca să se slujească de acest trandafir pentru gloria sa și pentru binele persoanei căreia îl voi dărui. După ce am mers cât timp, ne-am oprit la o coceabă un fel de beci. Am coborât mai multe trepte și am dat de o încăpere plină cu bărbați și femei vorbind, fumând și înjurând. Aerul era greu și îmbâxit. Pentru început n-am putut face nimic altceva decât să ne uităm cu durere la cei care se strânseseră în jurul nostru. Câteva chipuri sălbatice s-au mai mult de noi, altele mai nepăsătoare se țineau la distanță, pe când cei mai mulți își vedeau de ale lor. Venisem să facem o mică adunare în acel local cu mărea, dar în noaptea aceea nu ne-au lăsat să cântăm nici măcar un cântec. Ba mai mult, ne-au dat să înțelegem că nu putem sta acolo decât câteva minute. Ne împresurase o bandă de hoți, cu toate că noi nu ne dădeam bine seama de aceasta. O femeie ne-a tras atenția în chip deosebit. Părea să fie căpetenia bandei. Fiindcă stătea aproape de mine, am putut să văd mai de aproape chipul ei cu cearcăne negre sub ochi, cu o rană la frunte ascunsă sub o buclă de păr, cu o altă urmă de rană vindecată la ureche, semnul unei încăierări de curând, despre care mi-a vorbit mai târziu. Părul îi atârna neorânduială pe o roche murdară de bumbac albastră ochii ei pătrunzători și sălbatici, se aprinseseră și ceva ce n-aș putea spune, mă atrăgea spre ea cu o dragoste și o milă care îmi spuneau că ființa aceasta trebuie neapărat să fie scăpată. În timp ce noi ne-am hotărât să plecăm de acolo, triste că n-am putut face ceea ce plănuisem, femeia aceasta ne urma de aproape. Câteva luni mai târziu, ea mi-a lămurit rostul acestui gest al ei. În ziua aceea, doi dintre tovară și ei fusese arestați iar ceilalți erau îndârjiți, mai ales că erau și beți, încât se temea ca nu cumva ei să se răzbune pe vreuna din noi. Cunoscând că suntem creștine venite acolo cu gânduri bune, a luat hotărârea să ne apere. Și apoi ne-a spus ea mai târziu că acela care ar fi îndrăznit să vă atingă, avea de-a face cu mine. Într-adevăr, de câte ori iubiților, chiar printre oamenii cei mai decăzuți, nu vedem pe Dumnezeu respectat în persoana copiilor săi. Pe echipul sărmanei fete se citea un mare curaj, care îi dădea o putere deosebită asupra oamenilor sălbatici, iar fața ei purta semnele viciului. Totuși, îți era ușor să vezi că ea era mai sus ca ei. Când am ieșit în pragul ușii, s-a oferit să ne conducă la o cârciumă cu rea. Străinii nu prea au curaj să intre în aceste vizuini fără să fie însoțiți de un agent de poliție. Tocmai de aceea și aștepta răspunsul nostru cu nerăbdare, văzând că nu ne prea trage inima să mergem acolo. În cel din urmă a pornit-o înainte cu spunând, Ei, haideți cu mine, căci nu mă tem nici de Dumnezeu, nici de oameni, nici de dracu. Nu neapărat din curiozitate, dar am primit propunerea Deliei. În urma celor văzute, doream să vorbesc personal acestei fete. De aceea eram în stare să urmez oriunde, numai să-i pot vorbi despre Domnul Isus. Iubiți ascultători, ne încheiem episodul rezervat pentru ziua de astăzi la punctul acesta. Vom afla cu multă bucurie în curând cum fata aceasta a ajuns să iubească pe Domnul Dumnezeu și a schimbat viața totalmente de nerecunoscut și, prin aceasta, a putut să devină de mare folos și ajutor pentru întoarcerea la Dumnezeu a multor alte vieți. Domnul să ne umple și pe noi cu dorința pe care a avut-o misionară aceasta, prin care s-a întors la Dumnezeu, Delia, de a aduce și alte suflete la El, mai ales prin trăirea noastră. Liberi față de Duhul Lumii. Doamne Tatăl nostru Ceresc, după modelul Domnului Iisus care s-a lipsit de toată slava și bucuria părtășia atac în ceruri și a venit aici pe pământ ca aici să sufere 33 de ani în mijlocul nostru, ajută-ne și pe noi să ne lipsim, Doamne, de multe drepturi pe care ne le socotim drepturi aici pe pământ și împărțim cu cei din jurul nostru, mai ales să împărțim dragoste, să împărțim bunătate, să împărțim iertare, să împărțim milă, începând cu cei din familiile noastre și pe urmă cu cei din jurul nostru, să aducem pe mulți la Hristos, așa cum misionarea aceasta a dus pe Delia. A ta să fie slava și lauda. Amin. Să și spune de lui Dumnezeu. rinistii de cerpe Iubiți ascultători, suntem cu studiul nostru, așa după cum am anunțat în deschidere, la Luca, capitolul 3, versetul 21, pe care îl citesc. După ce a fost botezat tot norodul, a fost botezat și Isus. Și pe când se ruga, s-a deschis cerul. Câtă însemnătate a avut botezul lui Ioan pentru mântuirea omenirii, ca și toate celelalte ceremonii și practici izvorâte din legea dată prin Moise, Vede de orice om duhovnicesc care cercetează cu atenție Noul Testament și se adâncește în Duhul Harului Lui Dumnezeu. Concluzia este una singură. Nimeni, nimeni nu s-a mântuit prin lege și nici prin ceea ce poate face omul prin sine însuși. Botezul lui Ioan era o lucrare pe care o făcea omul. s aici ca binevenit un citat pe care vreau să îl aduc dintr-o lucrare Calea Către Hristos, scrisă de Elena White. Iată ce spune scriitoarea aceasta în legătură cu silințele unora de a ține legea prin care vor să intre în cer. Spune la pagina 41 din lucrarea amintită în felul următor. O viață egoistă și comodă, lipsită de orice răspundere, este un idol la care se închină o numeroasă clasă de oameni. Dar toate aceste lanțuri de robie trebuie scrupte? Noi nu putem fi pe jumătate ai lui Dumnezeu și pe jumătate ai lumii acesteia. Nu suntem copiii lui dacă nu suntem numai ai lui cu totul. Sunt unii care zic că ei servesc lui Dumnezeu, dar se reazimă numai pe silințele lor de a ține legea divină, de a-și forma un caracter drept și de a-și asigura mântuirea. Inimile lor nu sunt mișcate de sentimentul adânc al iubirii lui Hristos, ci ei caută să-și facă datoriile pe care le cunosc de creștini, pentru că Dumnezeu le-ar cere aceasta așa că ei să poate intra în ceruri. O așa religie nu are nicio valoare. Dacă însă Hristos locuiește în inima omului, atunci sufletul lui va ajunge atât de plin de iubirea Domnului și de bucuria împărtășirii cu el, încât se va de tot de dânsul și privindul tot pe el, pe Hristos, eu și egoismul dispar atunci complet. Iubirea pentru Hristos devine atunci motorul acțiunilor omenești. Și spune în continuare același autor, Elena White, mânați de o dorință serioasă, ei jertfesc bucuros totul, dovedind astfel un interes corespunzător măririi după care aleargă a fi cineva numai cu numele de credința lui Hristos, fără însă să aibă inima sa plină de iubirea lui Hristos, o astfel de credință nu este decât vorbe goale, forme reci și apoi un jug greu și nesuferit. Încheiat citatul. M-aș bucura ca adevărul acesta să fi fost auzite bine și de aceea care pretind că merg pe urmele acestei învățături aduse de Elena White. Venind înapoi la meditațiile noastre asupra versetului 21 din Luca de la capitolul 3, unde aflăm că după ce a fost botezat tot norodul, a fost botezat și Isus și pe când se ruga el s-a deschis cerul, se pune întrebarea. De ce mai era nevoie de botezul lui Ioan dacă el nu dădea mântuire reală păcătoșilor? Răspundem. Tot ce a fost în vechiul legământ, cât și botezul lui Ioan, deci a condus spre Hristos adevăratul mântuitor al neamului omenesc. Scopul botezului lui Ioan nu a fost mântuirea omenirii, deși, așa cum se arată în versetul 3, el era spre iertarea păcatelor, ci doar să-l arate pe Domnul Isus, într-o lumină neobișnuită cum... Că el s-a făcut real una cu păcătoșii, cu toate că nu avea nevoie de păcăință, pentru că el nu avea păcat. Dar el a făcut aceasta numai ca să-i poată mântui pe ei. Domnul Isus se pune în ultimul rând și de aceea norodul nici n-a văzut nimic. El a fost botezat cu botezul păcăinței, umilindu-se la fel ca și un păcătos în fața cerului și a pământului, deși el nu avea păcat. Aici, la botez, în râul Iordan, s-a arătat limpede drumul jertfirii și al morții scumpului nostru Mântuitor Isus Hristos. El a luat locul păcătosului și a plătit ce era dator față de dreptatea dumnezeiască. Din toate râurile de pe globul pământesc, cel mai însemnat este Iordanul, pentru că în apele lui, Fiul lui Dumnezeu, și a plecat adânc trupul pentru mântuirea noastră. Aflăm din versetul citit că pe când se ruga s-a deschis cerul. Numai evanghelistul Luca față de ceilalți alți evangheliști este cel care adaugă fraza de mai sus, și această precizare este foarte importantă. Rugăciunea adevărată deschide cerul pentru ca să se pogoare din el harul lui Dumnezeu. Rugăciunea adevărată țâșnește numai dintr-o inimă care este gata pentru împlinirea voiei lui Dumnezeu, chiar cu prețul jertfei supreme. Unei astfel de rugăciuni, totdeauna îi se deschide cerul. Găsim aici, iubiți ascultători, una din motivele pentru care rugăciunile noastre nu sunt ascultate și ar fi bine să verificăm întotdeauna Legătura noastră de ascultare cu cerul, dacă vedem că stă prea multă vreme închis față de rugăcinile noastre. Despre ceea ce este cerul, vom mai vorbi puțin în meditația următoare. Deocamdată continuăm gândurile observând că Domnul Isus, ca unul care s-a lepădat de sine cu adevărat, lucru mărturisit în fața norodului prin botezul săvârșit, s-a putut ruga așa de puternic încât s-a deschis cerul. Puterea în rugăciune, să luăm aminte, iubiți ascultători, stă în lepădarea de sine a acelui credincios care primește 100% voia lui Dumnezeu în locul voiei sale proprii. Această afirmație este întemeiată pe exemplul Domnului Isus, care lepădându-se cu totul de el, până la gradul de a se boteza la fel ca cei păcătoși, deși n-avea păcat, unei astfel de prederi de pline și minunate, i s-a deschis cerul și i-a răspuns la rugăciunea pe care a făcut-o. Toate porțile cerului se deschid cu cheia rugăciunii, rugăciune făcută dintr-o stare de adâncă smerenie ca Domnului Iisus, folosită de mâna credinței, a aceluia care este lepădat cu adevărat de sine. Iată o lecțiune minunată, iată o descoperire măreață cu privire la ascultarea rugăcinilor, care trebuie să aducă multă bucurie în inimile tuturor acelora, care rugându-se găsesc de multe ori, prea de multe ori cerul închis. Să umblăm deci la sectorul lepădare de sine și acolo vom găsi că avem ce să facem pentru a deschide cerul rugăciunilor noastre. Relatând împrejurarea botezării Domnului Isus, în versetul 22, Evanghelistul Luca, la capitolul 3, ne spune următoarele. Și Duhul Sfânt s-a pogorât peste el în chip trupesc ca un porumbel, și din cer s-a auzit un glas care zicea, Tu ești Fiul meu prea iubit! În tine îmi găsesc toată plăcerea mea. Iubiților, cu privire la acest verset minunat, observăm că întrucât prin botez Domnul Iisus a făcut una cu omul păcătos dândă o mărturie puternică despre ruperea cu trecutul vechi, botez înseamnă înmormântarea omului vechi, a primit din partea lui Dumnezeu o confirmare, tot publică, pentru începerea unei noi vieți, o lucrare, și o țintă nouă. Duhul Sfânt, pogorât peste el în chip trupesc ca un porumbel, a arătat din plin adevărul acesta. Tot ceea ce s-a petrecut cu Domnul Isus a fost dovada puternică a faptului că El a luat în mod real și adevărat locul nostru, starea noastră de păcat, ca să ne poată răscumpăra cu adevărat. După botez, deci după înmormântarea omului vechi, Duhul Sfânt s-a pogorât peste Domnul Iisus. Duhul Sfânt nu se pogoară peste nimeni dacă nu există o adevărată întoarcere la Dumnezeu, o adevărată pocăință, o adevărată și conștientă întâlnire cu Mântuitorul Iisus Hristos. Dumnezeu se uită la inimă, nu la vorbe, sau forme și ceremonii religioase. Am văzut atât de minunat adevărul acesta stipulat și în spusele scriitoarei Elena White, în rândurile pe care le-am citit nu cu mult timp înainte în lecțiunea aceasta. Prezența Duhului Lui Dumnezeu este totul în viața de credință. Duhul Sfânt nu este o simplă vorbă, ci o putere și realitate dumnezeiască a treia persoană din Sfânta Trinitate în viața credincioșilor. Să învățăm copii ai Lui Dumnezeu, frații mei, ca în toate mișcările ființei noastre, când e vorba de lucrarea Lui Dumnezeu, să nu facem nimic fără o confirmare de sus, fără călăuzirea dreaptă și directă a Duhului Cel Sfânt al Lui Dumnezeu. Este nevoie de întări și de asigurări, ale dragostei lui Dumnezeu, atunci când se începe o lucrare nouă în noi și prin noi. Citim așadar că a fost botezat și Iisus. Și pe când se ruga, s-a deschis cerul și Duhul Sfânt s-a pogorât peste el în chip trupesc ca un porumbel și din cer s-a auzit un glas. Iată trei atitudini, trei lucruri deosebite care s-au petrecut la botezul Domnului Iisus. Unu, s-a deschis cerul. Doi, a coborât Duhul Sfânt. Al treilea, s-a auzit un glas din cer. Haideți să vedem câteva gânduri pe marginea fiecăruia. Cerul deschis. Nu este vorba aici despre cerul fizic, despre bolta cerească, ci despre locul unde stă Dumnezeu, casa Lui, adică cerul spiritual, cerul de dincolo de materie, Cerul stărilor înalte de unde a coborât Domnul Isus și unde trebuie să ajungă toți urmașii săi, potrivit textelor din Sfânta Scriptură, Efesen 2.6, Filipen 3.20, Coloseni 1.5 și așa mai departe. Acest cer fusese închis pentru om din pricina păcatului, dar a fost deschis de Mântuitorul nostru scump, care ne-a răscumpărat din păcat prin sângele Lui vărsat pe cruce. Botezul a fost doar o icoană a înmormântării Lui Isus Cel încărcat cu păcatele noastre și învierea Lui la o viață nouă fără aceste păcate. De aceea, i s-a deschis cerul. Toate cerurile Lui Dumnezeu, enumerăm câteva, cerul adevărului, al dragostei, al înțelepciunii, al stării duhovnicești, Cerul lucrării duhovnice și al Harului Său felului, toate acestea se deschid dacă suntem botezați, adică afundați cu adevărat în Hristos, în moartea Lui, așa cum citim la Roman 6, 3 și 4, și dacă suntem lepădați cu adevărat de noi înșine, cum El însuși a fost lepădat. Toți cei care se află în Hristos au parte din pricina Lui Hristos, de harurile de care a avut El parte prin jertfirea pe care a adus-o pentru noi. Al doilea eveniment, așadar, care a avut loc cu ocazia botezului Domnului Isus, a fost coborârea Duhului Sfânt, adică puterile și darurile duhovnicești. Acestea se coboară numai unde tot ce este vechi și firesc este înlăturat și înmormântat, așa cum am văzut în cazul Domnului Isus. Am mai citit iarăși că în împrejurarea aceasta s-a auzit un glas din cer. Glasul din cer este glasul adevărului și al tainelor lui Dumnezeu, iar acesta îți vorbește numai atunci când toate glasurile de pe pământ le înmormântezi cu adevărat. Așadar, acest eveniment, aceste evenimente au loc în viața fiecărui om care se afundă prin credință în Domnul Isus Hristos. Deci, din cer s-a auzit un glas care zicea tu ești fiul meu preubit, în tine îmi găsesc toată plăcerea mea. Glasurile din cer nu vorbesc lung, nici încurcat, ci aduc soli precise. Nu împărtășim părerea celor la care spun că glasul din cer ar fi răsunat numai în conștiința Domnului Isus. Aici, în altă ocazie, cum găsim spre exemplu la Evanghelia după Ioan, capitolul 12, spune că a fost un glas real auzit și de ceilalți oameni prezenți. Desigur că glas din ceru nu înseamnă din nori, ci de la Dumnezeu. Fericitul Augustin are părerea următoare. Atunci când este vorba de Dumnezeu, trebuie să gonești din gândul tău orice închipuire și să fugi de tot ce poate trezi ideea unei asemănări trupești. Încheia citatul. Glasul din cer l-a anunțat pe omul sus în fața tuturor ca pe Fiul lui Dumnezeu, în care Tatăl Ceresc, și a găsit toată plăcerea. Într-o Evanghelie apocrifă, unde se vorbește despre glasul acesta din cer, spune de în loc de plăcerea mea, zice odihna mea. Cu privire la felul cum avem noi tradus în Biblia noastră toată plăcerea mea, mi-a plăcut să necășesc pe niște americani cărora le-am spus că traducerea noastră este mai bună, deoarece în traducerea engleză nu spune în care îmi găsesc toată plăcerea mea, ci spune în care îmi găsesc plăcere. Și m-am bucurat chiar, în mod serios, că traducerea noastră are această exprimare, toată plăcerea mea. Pentru că, oricât de infinit este Dumnezeu, toată infinitatea, dacă se poate spune, de plăcere pe care o are, a pus-o în Domnul Isus Hristos. Și pe el, în care Domnul Dumnezeu și-a pus toată plăcerea, mi-l a dat mie și ție. Nu te vei grăbi, iubite ascultător, pentru că veni vorba să-l primești? Și nu va face aceasta să te bucuri? Nu te va scura și noaptea din somn să-L dau și să-L mulțumești lui Dumnezeu că tot ți-a avut mai bun și mai plăcut toată infinitatea Lui de plăcere și de bucurie pe care a pus-o în Domnul Iisus, ți-a dăruit-o Vezi ce sacrificiu mare a făcut Dumnezeu pentru tine? Și tu nici măcar să-L primești nu se poate. Neapărat în clipa aceasta, dacă nu L-ai primit, trebuie să-L primești pe Domnul Iisus și după ce L-ai primit și împreună cu toți cei care L-au primit, să-L au zi și noapte pentru minunăția lui pentru plăcerea Lui pentru bunătatea Lui. Observăm în continuare că pentru Dumnezeu Fiul Său este odihnă și izvor de plăcere pentru că El de bunăvoie Domnului Hristos s-a lepădat de Sine și s-a făcut ascultător până la moarte pentru răscumpărarea neamului omenesc, așa după cum citim la Filipeni 2, versetele și 8. Ascultarea noastră de Dumnezeu acum, din partea noastră, ca fi ai Săi, este odihna și plăcerea Lui de asemenea după cum ascultarea Fiului Său a fost adihna și plăcerea Lui, ascultarea noastră și lepădarea noastră de zine devine odihna și plăcerea Lui Dumnezeu din pricina faptului că este izvorâtă din ascultarea și lepădarea de sine a Domnului Isus Hristos. Ascultarea noastră de Dumnezeu ca ei săi, deci, este odihna și plăcerea Lui. Numai contopiți cu Domnul Isus prin credință, putem să ascultăm de Dumnezeu. Toți ceilalți oameni care nu îl primesc pe Domnul Isus îl obosesc cu păcatele și lipsa lor de ascultare. Dacă vrea cineva să citească aceasta, va găsi la Isaia, în Vechiul Testament, capitolul 43, cu 24, unde se arată clar că oamenii obosesc pe Dumnezeu. Este interesantă expresia, dar este adevărată. Oamenii obosesc pe Dumnezeu cu neascultare. Să fim iubiților, odihnă și plăcere pentru Dumnezeu. Iată care este adevărata noastră chemare pe pământ. Adevăratul creștin este un om a cărui viață se consumă într-o singură pasiune și anume să placă lui Dumnezeu. Când cauți să placi tuturor oamenilor, ajungi să displaci tuturor. Îți simplifici viața când știi că trebuie să plăci numai unuia și adică lui Dumnezeu. Atunci îți cunoști rostul pe pământ, atunci ești folositor și celorlalți Oameni pe care câtă vreme ai căutat să-i slujești plăcându-le lor, n-ai reușit niciodată. Iubiți ascultători, cu dorința aceasta înfocată în inima noastră, de a place lui Dumnezeu tot mai mult, cu hotărârea aceasta de a ne preda viața mai mult ascultării de El, anunțăm încheierea programului Le 044 a emisiunii creștine de radio, Evanghelia și Lumina Vieții. Iar porțiunea de timp care ne-a mai rămas disponibilă, o vom utiliza dând citire unei poezii, urmată de o cântare, numai înainte însă de a dori ca binecuvântarea lui Dumnezeu să fie și să rămână peste toți cei ce sunt dispuși să o primească. Amin. De nu poți, face atâta. De nu poți face atâta astăzi cât ai dori să faci de bine, nu-ți pierde răvna nici nădejdea, mai spre Hristos privirea-ți ține. De nu poți face atâta astăzi cât cere dragostea curată, să nu te lași, a ta credință mai spre Hristos ți-o toată. De nu poți face atâta astăzi cât înfrânarea vrea să-ți ceară, nu dispera! Cu o nouă râvnă mai spre Hristos te-nalță iară! De nu poți face atâta astăzi cât Duhul rugăciunii spune, Nu obosi! Nu sta! Ci luptă! Mai spre Hristos nădejdea-ți spune! De nu poți face atâta astăzi cât vrei să faci pentru sfințire, Să nu încetezi, ci ține întruna mai spre Hristos a ta trăire. Căci dacă nu încetezi, ci zilnic mai spre Hristos ținalți ființa, ajungi o zi când vezi cu lacrimi că El ți-a ascultat dorința. Amin.